Invitatul dimineții, Ovidiu hoi s-a așezat comod, cafeaua este aici, interlocutorul la telefon, bună dimineața! Bună dimineața, bun găsit, invitatul dimineții astăzi, analistul de politică externă a fost consilier al președintele României, domnul Iulian Fota. Discutăm despre alegerile din Statele Unite, o perspectivă românească asupra alegerilor din Statele Unite și o perspectivă regională. Bună dimineața, domnule Fota! Bună dimineața! Vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi, cu voia dumneavoastră spre sfârșitul discuției aș aborda puțin și alegerile din Republica Moldova mai ales că seara a fost și o dezbatere între cei doi candidați dar mai întâi să vorbim despre Statele Unite iată diferența se strânge tot mai mult devine foarte riscant să faci orice pronostic în privința câștigătorului, noi cu cine votăm? Este adevărat competiția este mai strânsă ca oricând eu personal mi-am Exprimat opțiunea, inclusiv în scris, eu aș prefera să câștige doamna Clinton alegerile. Ce se întâmplă? Este foarte mare diferența de personalitate, de experiență, de atitudine dintre cei doi. Și chiar dacă doamna Clinton nu este perfectă, a fost criticată, justificat în timpul campaniei electorale și dacă dânsa va câștiga, trebuie să fie atentă la o serie întreagă de aspecte. Dar atunci când vine vorba, totuși, de analiza comparativă cu domnul Trump, domnul Trump nu are calitățile necesare să fie președintele unui stat, al oricărui stat, mai ales al celui mai puternic stat de pe lume, cum sunt Statele Unite. Totuși, în mandatul Obama, Sigur, în care Hillary Clinton a jucat, joacă un uh, rol important, iată că um, au fost critici și legate de o anumită um, extragere a Statelor Unite din niște zone importante, lăsând uh, pe alții acolo să facă jocurile. Rusia sau uh, Statul Islamic, dacă ne gândim uh, la Orientul uh, Mijlociu, se va schimba oare ceva um, în uh, politica noii administrații? În caz că va și Hillary Clinton, președinte, evident. Este adevărat. Statele Unite, în anumite dosare, repet, numai în anumite dosare, au făcut un pas în urmă și, de altfel, așa a și fost explicată atitudinea lor ca țară pe conceptul acela, leading from behind. Deci, leading, asta înseamnă că suntem partea procesului, dar nu mai suntem noi capul de coardă. Pe de altă parte, când vine vorba de domnul Trump, și aici vreau să spun, doamna Hillary Clinton, mai aștept să continue această linie politică. Cu alte cuvinte, va fi mai precaută, va fi atentă la anumite dosare, nu se vor mai arunca americanii cu capul înainte, cum după părerea mea au făcut în Irak, dar vor păstra un rol uh, activ, chiar ca conducător în relațiile internaționale. Când vine vorba de domnul Trump, domnul Trump este împins în față de niște cercuri foarte izolaționiste. Cercuri care consideră că America nu mai are de ce să se amestece prin marele dosare ale păcii mondiale. Că e momentul să se întoarcă acasă și să se ocupe de interior. Ceva de genul izolaționismului din anii 30, când după primul război mondial, după contribuția extrem de importantă a Americii la înfrângerea Germaniei, uh, uh, Kaiserului, statele... Congresul, de fapt, Statelor Unite, repliat la America, o aduc din nou pe continentul american și lasă Europa pradă totalitarismelor care îl aceea au înflorit în special nazismului. Dar um, haideți să vedem și partea cealaltă a monedei. O victorie care e la fel de posibilă în acest moment, după cum arată sondajele a lui Donald Trump. Nu ar trebui ca noi să ne pregătim și mă gândesc chiar la nivel instituțional pentru o asemenea variantă? Bun, teoretic asta sună bine și putem înțelege despre ce e vorba, dacă e vorba, când vine vorba de practică este mult mai complicat. Pentru că și ce trebuie, ce se mai poate întâmpla dacă domnul Trump vine președinte, este posibil să asistăm la o schimbare de ansamblu a establishment -ului. Fie că establishment nu va dori să lucreze cu domnul Trump, și uh, la ultima vizită am stat de vorbă cu mai multe persoane care sunt implicate în băncarea externă americană de zeci de ani le-am văzut foarte reticente în a lucra cu domnul Trump ca și președinte. Ceea ce ar însemna, dacă lucrul ăsta se întâmplă, ar însemna că toți cei care, sau o mare parte din cei cu care am lucrat, cu care ne cunoaștem, care cunosc România, care înțeleg zona noastră, să nu mai aibă un rol important în politică. Și să domnul Trump să elimine pe ăștia, să îi schimbe, să-i înlocuiască, pentru a-și aduce oameni care gândesc ca el. Și atunci, într-adevăr, o să avem o problemă. Și cum am putea să ne pregătim uh, în această eventualitate? Să ne găsim uh, eventual partenerie printre cei susceptibili de a lucra cu Donald Trump? Sau pur și simplu să acceptăm să trăim cu asta, cu o America izolată și să rezolvăm problemele aici? România nu are numai relația cu Statele Unite în, cum să spun, cutia de scule a politicii sale externe și de securitate. În țară europeană suntem membru în, în, în UE, avem relații bune cu o serie întreagă de state importante de pe această planetă. Evident că sunt niște lucruri pe care ar fi trebuit să le facem oricum, nu neapărat că vine domnul Trump sau nu. De exemplu, am putea înțări un pic politica de bună vecinătate, am putea întări un pic relațiile bilaterale cu o serie întreagă de state europene pe care le-am cam neglijat. La cine vă gândiți? Ca state europene, state da. Mă gândesc de exemplu la Franța Pe care, cum să vă spun, nu cred că am, am cultivat-o corespunzător Mă refer la state precum Olanda, Belgia, Italia Statele nordice, Finlanda, Norvegia Cu care iarăși avem un potențial mare de dezvoltare ațelor bilaterale După aceea am fost de curând în Slovacia Eu cred că relația cu Slovacia este la jumătate de potențial nu văd de ce nu putem face niște lucruri în plus cu ei, cu Polonia deja încercăm să facem niște lucruri deci putem, dacă, dacă cumva se va întâmpla lucrul ăsta și domnul Trump va câștiga România totuși nu este cum să vă spun, de izbeliște pierdută undeva în a, această transformare importantă, are resursele necesare să-și vadă de viața asta să-și apre în interesele, poate nu atât de bine cum face o dacă ar fi uh, uh, doamna Clinton la... la, la uh, în, la putere, pentru că țineți cont de un lucru, dânsa a semnat declarația de parteneriat strategică cu noi, cu domnul Baconski. A fost în România de mai multe ori, a lucrat bine cu noi, ne știe, ne cunoaște, știe zona. Ceea ce nu e cazul la domnul Trump. Da, aici lucrurile se complică, dar în cazul unei victorii a lui Donald Trump. Apărarea europeană, proiectul acesta care a fost lansat de curând, devine, să spunem așa, mai interesantă pentru România și pentru regiune? Aici ar fi un efect ciudat al acestei evoluții politice. Știți că este o expresie pe care eu o creditesc ca fiind corectă valabilă. Respectiv, se spune că s-a încheiat epoca free ride-ului, adică epoca călăritului pe gratis. Deci epoca aceasta în care noi toți în Europa am fost protejați de, de americani timp de 50-60 de ani aici mă duc până la înființarea Alianței Nord-Atlantice, se încheie în sensul că Statele Unite au și problemele lor, au dificultățile lor. Este absolut clar că va trebui și noi, europenii, să preluăm din ce în ce mai mult din povara pe care Statele Unite a dus-o. Nu de altă dar, repet, încep și americanii să aibă limitările lor, și economice, și logistice, și de altă natură. Deci, și dacă vine doamna Clinton, tot va trebui noi, europenii, să strângem rândurile, să cooperăm mai mult, să contribuim cu mai mult, să ne punem capabilitățile la punct, fac o paranteză. Uitați-vă câți bani investește Germania în modernizarea armatei și în capabilități. Deci Germania, o țară care până acum a neglijat zona asta considerând-o irelevantă pentru obiectivele de politică externă. Deci lucrurile eu cred că aici deja erau un anumit făgași până când să se contureze competiția asta finală uh, Hillary Trump. Dacă vine domnul Trump, cu atât mai mult va trebui să continuăm și să o facem, pentru că, repet, mă aștept ca domnul Trump să condiționeze sprijinul statelor Unite pe anumite dosare și e posibil în anumite momente, Europa chiar să trebuiască să se descurce singură. Vom vedea și finalul alegerilor din Statele Unite și vom face atunci toate calculele necesare. Le vom face și împreună aici la RFI. Acum, pe final, să vorbim totuși de Republica Moldova. Aseară prima dezbatere, după ce, iată, Renato Satui, aflat, se pare, la Moscova, în orice caz, dat în urmărire, ascuns pe undeva și-a făcut public sprijinul pentru candidatul socialist Igor Dodon, ceea ce, se spune, ar semna o răsturnare aproape decisivă a situației. Sunteți de acord cu asta? Recunosc că situația este mult mai dificilă acum pentru Maia Sandu. Nu mă surprinde de faptul că USAT îl sprijină pe Dodon. Nu văd cine a putut conta pe usat vis vis-a-vis de, cum s-a Maia Sandu cum să spun Dodon reprezintă trecutul, este ultimul politician dintre cei vechi care mai sunt în picioare la alegerile astea politicinii toți ceilalți au dispărut. Ghimpu și toți ceilalți Lupu, și leancă pentru mine sunt zero. Au avut un scor care cum să, îi scoate din viața politică. Deci efectiv în momentul ăsta lupta se dă între trecut vechi, Dodon, inclusiv teoriile lui euroasiatice. și mai ales Sandu care reprezintă șansa de viitor a Republicii Moldova. O șansă să fi și singură. Vreau să spun un lucru dacă Maia Sandu pierde și câștigă Dodon, comunitatea internațională, deja presată și cocoșită de atâtea probleme, nu o să mai băta răbdare și grijă pentru Republica Moldova. Deci alegerile de acolo sunt cel puțin la fel de importante ca cele din America pentru noi. Da, știți, vorbim despre Dodon, că reprezintă trecutul, vechiul, este un om tânăr însă, are 41 de ani, în niciun caz nu este un voronin, deci el se află abia la începutul e mai rău. carierei sale politice. Dodon e mai rău decât Voronin. O să descoperim dacă, Doamne ferește, Dodon vine la guvernare, că Voronin totuși era rezonabil în anume privințe. iar pericolul mare la Dodon este, Dodon o să vrea pe modelul, cum să spun, altor state din regiune, să fie unicul conducător. Sunt foarte curios cât de repede îl va aresta pe Placoniu, ca să apropo de o anumită, cum să-ți și pe care o au și pe care știe toată lumea. Pentru că Dodon nu va accepta să, fie, să împartă puterea cu nimeni. Va face pas cu pas, și are un partid mare în spate, ceea ce pe, mărește pericolul, va face pas cu pas, așa fel încât să preia toată puterea poliției în Republica Moldova. Să devină o de așa? Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Domnule Fota, mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi la RFI În această dimineață. Am vorbit despre alegerile din Statele Unite, dar și despre cele din Republica Moldova, Turul 2, duminica viitoare. Atât pentru asta, vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi. O zi bună, vă doresc toate cele bune!